Ha, ok. Und? V-ați duce macht? Gearbeitet. Bistul fusbal gespielt. Und? Ați duce uh, Na. Ich habe es verloren, în fratea. <laughs> um, în nemțește se mai spune uh, geslagen. Când câștigi la fotbal, spui cu tare echipă hat geslagen. Geslagen înseamnă „a lovi”, a lovit, adică der de uh, hat uns geschlagen. Genau. Hat uns geschlagen, ja. Hat uns geschlagen. Das uh, oder die andere Mannschaft. Das andere Team. Die andere Mannschaft. Mannschaft. Ja. Hat uns, hat uns geschlagen. geschlagen. Gut. Aber wo uh, was spielst du? Am Abend mit Freunde. Nein, nein. Äh uh, uh, bis du Torwart?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 Bădicardoaia de la ușă, practic. Torste, da, da, da, da. Tor știu. sau sau Tür, știi er? Torstea. Da, da, un... da, da, asta știu. Da, dar portarul stier. din poartă de la fotbal e Torba. Mhm. Good. Okay. Stier. Und hast du etwas getroffen? Problem, ich habe keine einzige E-Mail geschrieben. Heute eine, aber in Englisch. So. Okay. Auf, auf Englisch. Auf Englisch. Când auf spui englisch. ceva în germană, spui auf deutsch, auf englisch, auf românește. Good. Auf Englisch. Ok, când tu. ca ne fragan haste, mai putem ziti weiter, von unserem buh? Sigur. Has du das buh dabai? Da, ja, da, ja. este schon geoffnet. Ia ja, gut. Dar cum spui Eu... că o, o, o expoziție s-a deschis, știi? Ah, nu. A existat la trecută, parcă cum zice la expoziție, dar am uitat. Deci, expoziție se spune Ausstellung. Ausstellung. Ausstellung, da? Că Ausstellern înseamnă a expune. -a Practic. Aus. A, a pune. Cum zice a pune? Istelle. Stellen, stellen. Da. Deci a, Ca și în românește. A expune. Ex-o înseamnă în afară. Și atunci Am este, este și Aus. Aus-Stellen. Aus-Stellen. Aus, da? Iar a Ein-Stellen înseamnă a instala, a ein face. Stelen, da. când, de exemplu, da. când instalezi ceva pe calculator este Ein-Stellen. ein stelen, da, așa. Da? Good. Ok, uh, dar, deci asta este expoziția, Aus-Stellen, dar uh, când spui s-a deschis sau este, uh, se deschide, cum spui? Cum spune, este deschisă? Este ofen. Ofen, spunem în general, la chestiile care se deschid fizic. Adică o fereastră, o ușă, o cutie, da, da, da, un plic. Da, da, da, da. Când se deschide o expoziție sau un magazin sau o, o, un pot, de exemplu, în sens de se inaugurează, spunem, öffnen". Eröffnen. la magazine noi. Eröffnen. Exact, nou deschis, spunem noi. Da. Dar nu că s-a deschis ușa, că s-a inaugurat, că s-a nu nu era. Inaugurat. Înțelegi? Da, da, da, da, da, Dea da, da, da, da, da. este Eröffnung. La expoziții, la străzi, Aus. la autostrăzi, la de asta, știi, la Ausstellung Eröffnen. Exact. Erfnen. Erfnen. Erfnen. Sau noi e Eröffnung, noi deschidere. Noe. Am ok. Aba das Buch ist geöffnet. Pentru că ea se deschide, că... da? Da, stras Și și mai corect ar fi ar das Buch wird geöffnet. Das Buch ca să deschide. Da, da, se deschide, da? Este deschisă de către noi. Good. So, wo wirst du? Vo Nächstes Mal waren wir ganz runter, aber jetzt fangen wir mit dem Test A7 an. A7 gleich am mhm. Anfang. A7. Das oh. ist Seite 16. Okay, eine Sekunde. A7. Die Welt im Jahr 2000. Die Welt im Jahr 2070. Sieb 70. Gut. 70. Okay. Was will er von uns? Ergänzen Sie die fehlende Verben im Futur 1. Verben. Verben. Mm -hmm. Futur 1. Și uh, un, numai un verb, știi cum s-ar spune? Un verb? Da, dacă nu, dacă ein, eu ein? Ein verb. Ie das, e genau, ein verb, das verb, da? Ja? Das verb. Das verb okay, die genau. Verben. Good. Ok. Și atunci trebuie să punem în spațiile libere verbele în futur 1. Futur da. 1 mă gândesc că e viitorul întâi, viitor? Da, viitorul 1. Uh, dar uh, ergençon cum îl traduci? În românește um, Înseamnă a completa Completează, da Da, dar completa Nu în sensul de a completa un formular În spațiile libere e, Exact a, a, Nu, în spațiile libere Dar a, a, Cum să spun, ai un schelet Pe care îl completezi Că ergență îmi de la ganț Care înseamnă tot, complet, tot. da? Așadar de aergență, la un formular, și ce verb avem când completezi un formular? Ausfüllen. Ausfüllen exact, că îl umpli. Da. Ok, Dan, weiter? Okay, o frage frag mi mich, was un und unsere kinda ti zucungti Și atunci des mă întreb ce aduce viitorul copiilor noștri. Mm -hmm. Dar, uh... Deci mă întreb, ce va aduce? Ce va aduce? Ce va... Und? Und? Ce va... ne va aduce nouă și copiilor? Nu? Exact, e, e viitor, nu? Und, da. E... Da, și pe und l-a mâncat. <laughs> Good. Ok, Și atunci, divelt Welt noch so, wie wir Ui. Păi, uh -huh. nu știu ce verb primul. Păi, uh, verbul este zain. Deci, uh, da. uh, în primul rând, ce vrea să spună? Cum, uh, cum traduci? Divert noxul, lumea încă e așa. Așa. Cum o cunoaștem noi? Deci, uh, lumea, practic noi trebuie să punem la viitor, în sensul de lumea va fi. Nu? Așa cum o cunoaștem noi. Exact. Deci. Și atunci vine. Da, ei, ei întreabă. Când întrebi. Așa atunci wir die Welt noch so sein? Nu? Genau. Wie wir div sie kennen. Exact. Wir die Welt noch, noch so sein va fi lumea așa, cum o știm noi? Da, ești. Și atunci am zis bine, wird die Weihnachtszeit hmm, wird die wir, Säkene. Wird, da, asta nu înțeles. Da, cum spui vor fi lucrurile? A, asta e greu, nu știu. Cum spui lucru? Um, zachen. Zachen, genau. Deci lucruri zachen. Și atunci, cum spui zachen. vor vor fi lucrurile? Die Sachen wird. Nu, întrebi. Vor fi lucrurile? Wird die Sachen. Numai că îți mai multe lucruri. Adică e plural. Die da, die da, da, dar verbul? Werden. Genau. Verden die Sache, Sachen so sein? Werden. Vor fi lucrurile la fel? înțelegi? Da. So genau. Aici este Wir die Welt, pentru că e o lume. Wir die Welt noch so sein. Înțeles. So ja? so Gut weiter. Exakt. Ich, ich ich werde im Jahre 2017 nicht mehr leben. Leben. Ich werde nicht mehr leben, ja? Nicht mehr leben. Aber mit ein bisschen bisschen Glück. Bisschen, bisschen, ja? Bisschen Glück werde meine Kinder Großeltern sein. Noch einmal verde meine kinder gros eltern Și cum scrie verde? V e r d e. Da, da, mulți copii. Verdeniaton. Genau, Verden meine Kinder groß Vor fi copiii mei bunici. Da. Verden sein, ja? Ich werde leben, eu. Da ai mai meine kinder verden. Verden, că mai mulți, da, mai înainte să sus. Gut, weiter Okay Man kann nur hoffen, dass es keine großen Kriege mehr würde, ge würde geben Würde geben Würde geben Noch einmal Man kann nur hoffen, dass es keine großen Kriege mehr würde geben äh. Wird geben ah, Würde nun. Würde geben deci, cum traduci? Putem numai să sperăm. Se poate spera, așa se traduce. Se poate spera că. Că. Să mai fie războaie mari. mari. Exact. Și cum spui, nu vor mai fi războaie mari. Războaie mari nu vor. Nu, nu. S. Punem atunci când nu avem subiect. Dar aici avem. Cine nu vor mai fi? Războaiele. Deci războaie mari nu vor mai fi. Practic așa große. trebuie semne. Și atunci a fi grosse crie uh -huh. ah. aș pune de aici. Nu? Wirde. Păi ca să formezi viitorul. Cum zici? Războaie mari grosse crige, nu vor mai fi. Z Verden, nicht meer. mervas. Nu. Nichmer? Genau, geben, oder SEIN Da. No. Dar trebuie să fie grose, crige, verden. Verden, am înțeles. Că ăsta e viitor. Nu vor mai fi. Dacă spui virdă sau vârdă, nu ar mai fi. Ei, și atunci ai verde, nu o să mai fie. Exact. Deci, practic, sunt sigur că nu o să mai fie. Da? Nu, verde nu exact, nu, nu e. e. Nu ar mai fi. Nu sunt sigur.Și Și atunci, cum, cum spui încă o dată? Man kann nur hoffen? Man kann nur hoffen, dass es keine große Kriege mehr werden geben. Așa ar fi. Sau zain. Sau, sein. sau sein, da, Mă rog, aici avem uh, uh, geben verbul. Nu Ia, îl punem da. pe ăsta. a că mai e o problemă. Avem un das acolo. Da. Care aruncă da. verbul de pe locul 2 la final. Ok, și atunci... Das este câteva groși crize mai, se vor face. Găbu vor Exact. werden la urma în... pentru că e aruncat de das. Nu înțeleg Înțelegi? acum de ce așa? Yeah. Da, da, da, da, da, da, da. asta mai făcut dar nu e intrat în cap. Good weiter. Pentru doch, dann wird die vor voll um wasser kämpfen. Kämp da. Kemfen. Uh -huh. Kemfen. Vendoc, dacă ar mai fi, uh -huh. atunci oamenii s-ar lupta pentru apa. Mhm. Uh -huh. Genau. De Verden vendoc, Dimension. Cam... Ja? Verden. că mai mulți. Verden Dimension. în umvasa, Kemfen. Uh -huh. Um. Pentru okay. apă? Ok. Ja? Umvasa. Da. Genau. Vaiter. Und die Menschen endlich verstehen dass die dass sie die meere und den müssen und, wird, no, und die Me menschen endlich verstehen dass sie die Me meere und den Regenwald schützen müssen oamenii în sfârșit înțelege că trebuie protejate Mările uh -huh. și Regenwald, pădurile Re... cu apă? Uh, da, a... deci la asta se referă, numai că traducem prin pădurile tropicale. E, pădurile tropicale, da okay. Unde plouă mult, aia este, Regenwald, pădurea tropicală. Și atunci, atunci o să înțeleagă că trebuie protejate mările și pădurile tropicale. Uh -huh. Aici, din mei rând, de fapt, se traduce prin mările și oceanele, dar, mă rog, ăsta e sensul. Ok. Good. Weiter. Man wird neue Ideen entwickeln mm -hmm. und es wird viel neue Technik sein, so geben. Uh, und es wird viel neue Techniken, Technik geben. Deci, cum traduci? Geben. Okay. Uh, atunci oamenii o să ai, atunci oamenii o să aibă idei. Nu, indică, oamenii o să crească idei noi. O să indică să trauce prin uh, dezvoltă. Dezvoltă idei noi. Dar nu oamenii man. Man, se traduce atunci, prin se. Se vor dezvolta idei noi. Se vor dezvolta idei noi. Uh -huh. Și o să avem. Mai multă tehnică. Da, a... tehnici Da, mai multe tehnici. Good. Hoffentlich wird es nicht so weit kommen dem Satz von dem alten Indianer. Și atunci mm -hmm. să sperăm mm -hmm. că dim nu să se ajungă așa departe cum în propoziția <coughs> scrisă de Indianul Bătrân. Mm -hmm de bătrânul indian De bătrânul indian Și atunci vender uh -huh. Letste Baum gefällt ist der letzte Fluss vergiftet ist und der letzte Fisch gefangen ist wird ihr einsehen dass uh -huh. man geld nicht essen kann Și atunci când ultimul pom teat vafi vafi Ultimul râu va fi secat? Nu. Vergiftet. Da? Nu. Giftung înseamnă otrăvit. Ei, am înțeles. Adică înseamnă poluat e aici. Am înțeles. Vergiftet. Asta trebuie să scriu poluat. Și entgiftung ce înseamnă? Nu știu. Entgiftung înseamnă dezotrăvire. Adică în sensul când te-ai intoxicat cu ceva și te duci la spital și te... Asta se aplică și, de exemplu, și la alcool dacă te duci să faci o cură, știi, de dezalcolizare. Am înțeles. Am end gif, Că end înseamnă scoți. End gifting, ok. Da. <laughs> am înțeles. Deci, fergiftat înseamnă otrăvit, poluat și, da. și ultimul pește. Prins? Uh -huh. Atunci... O să înțelegem da? că nu putem să mâncăm bani. Exact. Numai că încă o dată cum, cum spui înțește. După gefangenist. Wird Nei, Nu. Werden. Nici. Deci trebuie să-l conjugăm pe werden, da? Cum spui La, după ich ich? ich werde, du wirst. Ja. Yeah. Er Weiter. Wird. Gut. Ihr wird? Nein, wir. Wir werden? Ja, ihr. Ihr wird? Nein, ihr werdet. Ihr werdet. Werdet okay. este la voi. Am înțeles, asta nu l scris. Nu. Ihr werdet, sie werden. Exact, sie werden. Aici e ușor. Wir werden, sie da. werden. aber ihr werdet. Da? Și verdă-tier ai zeem. Genau. verdă ihr ai zeem das man geheld nicht essen can. Good. În principiu nu e complicat de folosit viitorul asta. verdă pus la persoana respectivă, trebuie să fie atent dacă e singular sau plural, și apoi infinitivul. Da, da, da, asta nu e atât. Îl umpli de atenție, dar nu e. Ok. No haina. Facem pe următorul din Da, direct... da, nicio problemă Ok De harte, realitate Realitatea dură, mm -hmm. rege, nu? genau, realitatea dură Dură Bilden sie einen Irealizat im conjunctiv 2 Con Conjunctiv Conjunctiv 2 Și atunci, avem daswerte, schon wäre würde ich jetzt spazieren gehen Mhm mm Dacă vremea ar fi frumoasă aș fi mers să mă plin. Exact. Deci asta este caracteristic la conjunctiv zwei, ne și spune acolo o situație ireală. Da. Mi-ar dori mers. să se, aș dori să se întâmple, dar nu e. Dacă ar fi vremea frumoasă, dacă aș avea bani, dacă aș, da. nu știu ce. Da, aș yeah? Ok. și atunci: abă, das Wetter ist nicht schön und ich nicht Dar vremea nu este frumoasă. Și nu, și eu nu merg acum să mă plâng. Nu merg acum să mă plâng. Deci, practic ok, ai, ai înțeles, asta îți explică a doua da, frază. Da, da, da, ok, acum înțeles. să facem varianta 2, exercițiul 2. Și atunci, aber ich kann nicht singen und bin keine Open Singerin. Și atunci ar fi veni singen. Könnte? Ja. Würde ich jetzt in, sagen ihm, in, in, in Opernsängerin. Würde ich Opernsängerin. So, noch einmal, wenn ich... Wenn ich singen könnte. Warte bitte. Würde ich Opernsängerin. Äh, würde ich... Deci würde, e corect, pentru asta se folosește ăsta se folosește ca să obții conjunctivul, zwei. însă, da. el cere întotdeauna un infinitiv după el. Ok, și atunci... Würde ich was? Würde, würde, ich, würde ich jetzt Oper-Sängerin sein? Zai. exact, foarte bine. Numai că uh, verbele astea uh, auxiliare... Au și Forme proprii de conjunctiv. Adică e corect, ich würde sein, dar cum mai spui aș fi. Ich würde. Nein. Veră. Nu, ich wäre. Ich wäre. Deci ich würde intotdeauna ich würde essen, ich würde trinken, ich würde spazieren gehen, ja? Da, da, da. Dar în loc să spui ich würde sein, poți să spui direct ich wäre. Ich wäre. Și dar cum devine propoziția noastră? Wenn ich singen könnte, wenn singen könnte, wäre ich jetzt Opernsängerin. Egs, Egs, vorasain. Opern, asta pentru că e „wäre“ exact. Și direct, wäre ich Opernsängerin. Opernsängerin, Genau. pentru că okay. ai pus „wäre“. Oder no. würde ich Opernsängerin sein. Numai că asta e mai nefolosit view design. Întotdeauna da, spunem „vera”. vera. Da? Și la pentru ja. „hab” ne avem „heta” „ich hätte”. „Ich hätte ich hätte gern. Ja? Gut weiter. Aber ich bin Millionär und kaufe keine Villa am Meer. Chiar tu, chachi. Wenn ich Millionär wäre, hätte ich eine Villa am Meer. Kauf. Ah. Da. Nein. Nein? No, aici ca trebuie să fie infinitiv. Exact. Dar infinitivul este cu „würde”. Să zicem ar fi wenn ich milionar wäre. Ja. Würde ich Aber ich bin ich bin kein okay. Wenn ich Millionär würde, wäre uh -huh. Würde ich würde ich eine villa am meer kaufen. Foarte bine. Würd ich kaufen. Wenn ich Millionär wäre, ja. würde ich etwas kaufen. Würde ich eine villa am meer, eine, nu? Eine, eine. Nu eine. Eine. Eine. eine. Nein, nein, eine, eine. Eine. Die okay. villa. Pentru că vezi acolo, cane villa. KEINE, da, la feminin. Am înțeles. Good. Okay. Tradu. Nu, asta adică nu e mare, ideea. Stefan, Stefan hat keinen hund und kann nicht jeden Tag mit ihm joggen gehen. Și atunci ar fi wenn Stefan ein hund hätte foarte bine könnte ar putea könnte er jeden Tag joggen gehen. Genau, könnte er putea, în tag. zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în könnte, zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare în fiecare Kinder kochen könnte, würde ich De deci uh, dacă um, copiii mei ar fi gătit, nu uh, Nu ar fi trebuit, să gătesc eu, să gătesc pentru eu. întreaga familie. Și atunci, ven meine Kinder mm -hmm. da, tu ai spus, dacă copiii mei ar fi putut să gătească. Da, Înțelegi? Dar aici, wenn meine Kinder -ă, Dar da, da, le le-ar fi plăcut. Nu, nu, nici dacă le-ar plăcut. Dacă ar fi gătit, pur și simplu. Cum spui, eu aș găti? Ich koche. Nein. Eu aș găti. Ich würde kochen. Foarte bine. Ich würde kochen. Și copiii mei ar găti? Meine Kinder uh -huh. werden kochen. Nein. Asta înseamnă vor găti. Vor găti. Și ah. atunci. Würden. Würden. Würden. Würden kochen. Exact ca la mine. Eu ich würde kochen, myne kinder würden kochen. Würden kochen. Bun. Și exact asta avem noi în exemplu. Dacă copiii mei ar găti, deci ven myne kinder wenn meine kinder kochen würden. Foarte würden, cât mai mult. Ja? Nu ar fi trebuit, da? Dan Dan mus' ich... Nein, mues' Dan muste ich... Genau! Nicht. nicht... mehr kochen. Genau, nicht jeden Tag für die Familie kochen. Genau. Nicht ja? Nicht jeden Tag. Da, asta fost mai complicat. Și atunci müßte Müßte, Nu aș găti. Müßte. Nu aș găti. Genau. Am înțeles. Guuuut. Da. La urmă, Aber du lernst nicht viel tu hast in der Schule keine guten Noten. Wenn ich gut lernen könnte. să învăț bine, nu, k du. Wenn du. dacă tu, dacă tu, dacă tu, dacă tu, dacă dacă nu ai fule. învăța Cum spui dacă ai învăța? Wenn du lernt asta no, când înveți Verdest ah, deci du lerne Exact cu, tu, cum, cum spui? Azi, mă curcat un pic Hai să o luăm de la bază Eu aș învăța? Ich würde lernen Foarte bine Tu ai învăța? Du würdest Lernen. Exact. Și dacă tu ai învățat? Dacă. Nu știu cum zice la dacă. Ven. Ven. Ven. Ven. Uite știu câte zi de folie. Ven. Incredibil. Ven. Ven du lernest verdest. Nein. Ven du. Lernest, Nein. Niciodată nu avem st, st în ambele părți. Ven du lernest Nici? Verde iu in... no. no. Lennon Foarte bine, vândul Lennon würdest. Würdest? Dacă ai învățat, ja? Yeah. Hättest du in Schule guten Noten. Hättest du genau o dată in, in... Hättest du in der Schule? Genau in der Schule. guten Noten. Gute, gute noten. Gute. Aici ai gut guten pentru că l avem pe kaine în față. Înțeles. Asta e un pic mai atunci. dificil când cu adjectivele astea la acuzativ plural. Nu-ți face griji despre ele. Deocamdată. Dar... gutenoten, der Schule, guten noten. Guten noten. Ja. du, guten noten. Gut sieben. Și atunci. Aber wir haben nicht genug Geld und machen im Sommer nicht urlaub auf den Malediven. Malediven. Și atunci. Wenn wir... Genug bani ar fi foarte bine fi WIR EIN Sommerurlaub IN DEN MALADIVEN MACHEN IN MALADIVEN MACHEN GENAU, deci întotdeauna würden MACHEN Da, pentru da? Că ai că, zis că avut ar fi avut ar fi aber ich schlaft lang, ich schlaft ihr. ihr schlaft lange und kom zu spet zu schule wenn ihr mm -hmm. lange no komm aici? Deci uh, în primul rând trebuie să se fie clar ce vrei să spui. Zic cum ai zice românește? Dacă voi nu asdorm Nu. ihr schlaft lange und kom zu spet. Voi dormiți mult în a. Uh, deci, uh, deci ei, ei spun așa. Voi dormiți mult și veniți uh, și târziu, la târziu la școală. școală. Exact. Deci, tu ar trebui să spui așa. Dacă nu ați dormi așa mult, nu ați venit târziu la școală. So Văd so so uh, că dacă nu ați dormi,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 Uh, nu, tu spui, uh, voi nu veniți. Deci, voi ați veni. Ier ja? Kommen. Nein, nein. Eu aș veni. Ja. Ich, ich würde kommen. Exact. Voi ați veni. Ihr würdete. würdet würdet kommen. Foarte bine. ihr würdet kommen. Voi ați veni. Ihr ihr würdet nicht zu spät im Schule. Common. Common. Că würdet la cere common. Da. Ihr würdet nicht so spät im Schule kommen. Dar nu zu. Zu zu zu, zu. zu, zu, zu, zu, Schule. Zu Schule kommen. Zu Schule common. Ok. Încă o dată încearcă toată fraza. Wenn. Wenn ihr nicht so lange schlafen würdet. Foarte bine. Nu ați venit târziu la școală? Cânte? Nu cu viurde? Nu, Nu că nu ați putea. Vârte, vrte, te viurdeți, so spet zu schule come. Foarte bine, ia? Vârteți și COMEN la urmă. Da, puh. M-am cam pierdut un pic acum. Dar structura gramaticală. Înțelegi? De ce e așa? Înțeleg, înțeleg, înțeleg. Nu am venit acum prea multe de dat pe cap și. Bun. Cummal? Virhabăl Nohaina, iubung mit conjunctiv 2. Ok? okay. Sta cred că l-am făcut. L-am făcut. Keine Mai ne Schwiegermutter? motor? Mai ne zvigăl motor get mi ofti Cred că l-am făcut. Pro, probabil. Putem l face. dacă l-am făcut, o să-l facem foarte repede înseamnă. Important este să ți iei minte expresia get mir of the nervan. Cum traduci asta? Mea, um, mă calcă pe nervi. Mă calcă pe nervi, da. Nu ca să ai grijă că în nu mă calcă pe mine pe nervi, ci calca mie pe nervi. Get mir of the, nerve. Of the nerve. Da, e un dativ acolo, get ah, mir, nu get me. Mir geht mir auf die Nerven. Mm -hmm. Meine Schwiegermutter geht mir auf die... Meine Schwiegermutter geht mir auf die Nerven. Gut. Okay. Okay, Shatuncay. Meine Schwiegermutter ist eine Katastrophe. Immer verbessert sie mich. Nicht kann ich hm? richtig machen. Nichts kann ich richtig machen. Kontraduja mm -hmm. ähm, Mama sagt, ist eine Katastrophe. Ich immer, dass ich da, ehm. Uh -huh. Nimera da Nu poate să facă nimic. Nu. No, nimic, nimic. nimic nu pot eu să fac bine. Exact, nimic nu fac bine, da? Nimic nu pot face bine. Nimic nu pot face bine. Schat, wenn ich für meine Tochter Milch koche, sagt sie, du solltest ihr einen Tee kochen, dass sie gesund. kochen sollen. Also kochen sollen. Okay. Tu traduși au? Nu. Încă o dată, wenig. Wenn ich für meine Tochter milch koche, sagt sie, du solltest ihr einen Tee kochen, das ist gesünder. Gesünder. <laughs> Și tradu repede? Când ich pregătesc un plaptele mm -hmm. de cei mele, ja. Ea spune, ar trebui să-i faci un ceai pentru că e mai sănătos. Este mai sănătos. Gezündăr. Ja? Gezündăr. Gezündăr. Gut, weiter. Gezünder, da. Wenn ich die Küche aufräume, sagt ți du sol-te-s Nein, du nein, mai... nein, uite no. ce verbe avem de folosit. Aufräumen müssen. Nu müssen. Și atunci, Du Mus, Nu? Tu, tu ai spus tu trebuie. Dar ah. soacra zice, tu ar trebui. Tu? Da, atunci. Tu nu. Tu nu. Tu nu. Tu nu. Tu nu. Tu Tu nu. Tu Tu nu. Tu Tu Tu să faci curat închiia că arată groaznic. De coșmar, groaznic. Ia. Șreclic. Șreclic. Bun. Okay. Wenn ich meine Kinder erlaube, einen einen Film anzusehen, sagt sie bei mir Fernsehen dürfen, na. No. Bei mir dürfen die Kinder nicht so viel Fernsehen. Noch einoll bei mir dürfen nu no. kind... dürfen înseamnă Uh, ei nu au voie. Dar noi trebuie să spunem nu ar avea voie la mine, n-ar avea voie să se uite. Și atunci pe mine durfte e, ten, ten, că mai mulți copii. Durften, Durften ten de, you know? so viel you know. Deci, dacă dacă eu le las pe copiii mei să uh -huh. uite la un film, le dau voie, le spune, permit, dacă da? eu le permit copiilor mei să vadă un film, ea spune la mine copiii nu au voie să vadă așa mult, să se uite așa mult la televizor uh, Nu ar avea voie Nu ar avea voie să se uite așa mult da? la televizor Întotdeauna să faci diferența asta între nu au voie, și acum, și nu ar avea voie, o situație yeah. ireală Dacă ar fi după mine, n-ar avea voie N-ar avea voie, da? înțeleg Dürften nicht Gut. Dürften nicht Wenn ich meinem Mann einen grünen Pullover schenke, sagt sie Eine rote Pullover Stein im filmezer Deci, practic, tu trebuie să spui: Un plovă roșu în românește cum ar fi Un plovă roșu uh, uh, Da, dar ce trebuie să spui, un plover, ce trebuie să spui despre plovă roșu? Că e un plovă roșu, iar Sta uhum. mult mai bine Exact, iar Sta mult mai bine Deci, trebuie să folosim cum spui, uh, mie uh, mi-ar sta? Um, mie Așa? Stet. Nu, nu, asta îmi stă. Mie mi-ar mi sta. Mie. Eu aș mânca. Mie. Foarte bine. Mie mi-ar sta. Mie viurdeșteen. Exact, viurdeșteen. Foarte bine. Și așa e și aici la Aman. Și atunci ar fi cum ar fi? Și atunci ai în rote pulovă, viude te infilbe să Exact, un plovă roșu iar sta mult mai bine. Viur no, da. de de ce așa, viur Da, Da, da, da, da, da. Nu vedeam că nu e în paranteză Virde și de a... Păi nu e pentru că ei nu pun. Ăsta e un verb auxiliar viurdă. Și atunci trebuie să-l pună. Al că că mai sus. altfel n-ai cum să pui șteien la conjunctiv. Fără Würde. Am înțeles. Asta este... Da. Good. Schatunga, sie sagt, dass sie am liebsten allein im Garten arbeitet. Dann aber fragt sie mich. Könntest du mir nicht mal ein bisschen helfen? Könntest, nu? Mm -hmm. Mm -hmm. Du mir nicht mal ein bisschen helfen? Genau. Și atunci spune, ea spune că e mai bine să lucreze singură în garte. dar vine și mă întreabă, nu ai putea să mă ajuți și pe mine un pic? Mhm, mm genau. <laughs> da. Și atunci, veni și unei kuchenbache, du soltest deinen kindern nicht so viel süßen geben. Du test. iară! Du Duolest. Du am zis bine. Dacă eu fac o prăjitură, ea spune: Tu nu ar trebui să dai copiilor așa mult dulce. Uh -huh. Și atunci, wenn sie zum Einkaufen gehen sagt sie. Könntest du, nicht, könntest du nicht auch mal zum Einkaufen gehen? Mm -hmm. Nu ai putea tu să nu ai putut tu să mergi la comportatori. Yeah, no. Da, Wenn mein Sohn in der Schule eine Note zwei schreibt, sagt sie, wenn du mehr mit ihm schreiben könntest? Uh, uh, nein. No. Wenn du mehr mit ihm schreiben? Uh, no. Lărnăm este în partea asta. Că dacă tu ai învățat mai mult cu el. Bine, aici, aici este probabil o expresie care te încurcă și pe care nu știi. În românește, când iei nota, în primul rând, cum e sistemul? Știi că nota cea mai mare este 1, da? Da, da, da, da. da. Bun, dacă când iei o notă, în românește spui, am luat un 2. În nemțește spui, ich habe eine zwei geschrieben. Adică am scris de nota 2. Am scris <gân> și profesorul mi-a dat 2. Asta așa am se spune, a, a, a lua o notă. De-aia schreiben ăla se referă la elevul care ia nota, la copil. Am înțeles, da, Deci dacă tu ai fi învățat cu el mai mult, cum... ai învățat cu el mai mult, cum spui? În vându-mi <trui> amitim... Lernen... Nu... Încă ceva. Cum spui? Schreiben? Nein. Tu ai învățat. Că nu atunci Nu, nu, nu, nu. Cum spui eu aș învăța? Foarte bine. Tu ai învățat. Du Foarte bine. Dacă tu ai învățat cu el? Wenn du mit ihm würdest lernen. Nein, Wenn du mit ihm lernen würdest. Nu. No. Ba, da, ba da, exact. Wenn du mit ihm lernen würdest. Lernen würdest. Că würdest este aruncat de Ven. La urmă. Da, da, și atunci mi, mir ambition lernen würdest. Mm -hmm. Ar lua o notă mai mare. Înseamnă că ar scrie könnte, o notă mai mare. Könnte ea er eine 1 nehmen. Exact, schreiben. Könnte er schreiben. Se poate spune și nehmen sau become, dar Bun, un exemplu și schreiben. Adică ăsta e în caz că îl mai auzi și nu e așa intuitiv pentru noi. În românește nu prea sună. Da, chiar n-am știu. Da, asta înseamnă. Ich schreibe uh, ein, zwei, ja? Ich zwei. Înseamnă că am luat un, doi. Good weiter. Așa. Wenn ich mir am teinen liebes film anschau, sag-ți es, es wird besser wenn du dir einen film. Unschauenst. Nein. Okay. Es, es wird besser, înseamnă, va fi mai bine. Dar tu vrei să spui, ar fi mai bine. Și atunci. Es wird besser. Es wird besser, wenn du ein documentar viel Unschauenst. Unschauenst. Can sau? Nu. Nu. Uh, Wenn du ein, dir einen documentarfilm anschauen? Anschauen? Dar mai e și sein. Păi nu! la este de la... Es the besser zain, Ar fi mai bine. Es wäre Ei, am înțeles. Și atunci... Es wäre besser wenn du einen anschauen? Exact. Și atunci ai... Da, könntest du etwas lernen? Exact. Ai putea să înveți... Ai putea să înveți ceva. ceva. Ja? Da, Venzi Mihdoch, nurin ruie, lasen. Vem. Dacă m-ar lăsa în pace, Venzi Mihdoch, nurin, nurin de in ruie, lasen cânte. Nu, nu m-ar putea, ci m-ar lăsa. Cum spui, eu aș Vurde. lăsa? Viurde, genau. Venzi nurin. nur in ruie, lasen viurde. Da? Dacă spun la, la uh, prezent, ar fi de lasă-ne, mar lăsă Good. Ai da. înțeles că decât cum e conjunctivul ăsta, o situație e reală, da? Am înțeles. Viurdă da, da, da, da, da. și să fie atent să nu fie uh, verb de ăsta, auxiliar, că atunci este veră, respectiv hetă. Good. Ma când vin în nohaină, vai. Da, da, da. A uh, mit conjunctiv zeihir. A10, le următorul, nu? Ghera. Ach, vendoh, nur. Deci, practic, asta este structura exercițiului, în sensul. Cum ai traduce asta? Vendok nur. Dacă. Exact. Dacă ar fi. Dacă. Dacă ar fi, da? da? Și Schonzeit. Es regent so stark, wen doch endlich der Bus kommen würde. Ploa foarte tare, dacă ar veni autobuzul. Dacă ar veni autobuzul. Nu no, m-am no. sfârșita nimeni autobuzul. Exact. Meine kurzen Haare sind langweilig, wenn ich doch lange Haare hätte. Hăite, exact. Contra de asta? Um, Părul meu scurt e plictisitor Exact Dacă aș fi avut păr lung Să ții minte că în nemțește e nehare. Când te referi la părul tău, e blond, e negru sau e rar Spui nehare. perii mei Dacă spui numai unul mainehar, înseamnă un fir de păr Eu înțeles Înțeles? Să nu spui este blond Cum zicem noi românește părul meu e blond Că nu se înțelege ei înțeleg da, un fir pe, de pără. Pe exact. Mult. Întotdeauna spui mai nehare. Mai am înțeles. Și uh, fiind mai nehare, pui pluralul. Mai nehare zind blond. În românește spune părul meu e blond. Da. Da? <laughs> Good. Ok. <laughs> Jetzt ist er schon 5 Wochen in Africa. Wenn mein schatz mir endlich einen brief schreibt. Schreiben würde Exact. Dacă mi-ar scrie o scrisoare. Da, Atunci ar fi Schreiben würde, nu? Schreiben würde De ce e den? Sau einen brief acolo, știi? Mă gândesc că e la acuzativ Exact, e în cazul Ce mi-ar scrie? O scrisoare Da Și Schatz, ce înseamnă? Schatz Iubit Iubit, dar stai cumva așa la figurat Sensul lui propriu Știi ce înseamnă? Nu? Mai înseamnă ceva Der înseamnă comoară. E, comoară, n Comoară știin. de pirați, a Aia e uh -huh. Și da, se spune, știin. cum spunem noi, comoara mea. Da? Mai Dar. șaț. Um, da. Dar... asta e sensul. Comoară, da. la comoară parcă-i mai zice și cofă, nu? Nu, aia este... Uh, cutia aia în care se găsește comoara. E, am înțeles. Înțelegi? cufă ăla. Da, da, da. da. Și de-aia avem, dacă ai văzut la început, sau prin alte cărți, Wortschatz, înseamnă comoara de cuvinte, adică vocabularul. Noi învățăm la germană gramatic un Wortschatz. Poți să spui, mein Wortschatz ist nicht genug, adică vocabularul meu nu e suficient. Nu este suficient. Dar de aici vine, de la o comoară de cuvinte. Gut, ok. Mulțumesc. Yesterday I had zu lot to Oie, wenn mein Kopf nur nicht so, we tun müssen. Nu, mi nu müssen, ci? Nu müssen. Vyurde. Vyurde. Dacă nu m-ar dure așa capul. Capul. Oie, wenn mein Kopf nur nicht so, we tut. Tun, no. tun. Tun würde. Că vyurde este conjugat cu cop, și alaltul trebuie să fie la infinitiv. Și atunci Tune. trebuie să fie la infinitiv. Și atunci nici somne tun virdă. Genau. Tun würde Ok, dar asta un pic mai... Păi, dacă spui... Ai, nu, să nu luăm capul. Dacă... Cum ai spus? Dacă șațul meu mi-ar scrie Schreiben würde Dacă m-ar durea capul. vetun tun Dacă ar dar veni autobuzul. Cat... Com-en virdă. Da, nu mă cu cat, numai cuvântul tun. Păi asta e ăsta e infinitiv. Mai cop, nu nici ove tun. Că verbul da, da. este ve tun. Ăsta e infinitivul, tun. Da. da, de asta mă încurcam verbul, chiar nu da. Da, acum e clar, nu? Acum e clar, da. da. Gut. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wenn ich nur den richtigen Weg wissen, wissen würde. Mm -hmm. Da știi drumul. Dacă știi drumul, Cum Contraduc? cred că avem, Eu cred că, că m-am pierdut. M-am rătăcit, exact. M-am rătăcit. Dacă aș știa. Dacă a ști drumul, drumul. Dacă știi drumul. Dacă știi drumul. Da. Dacă știi drumul. Good. Ok. Și atunci morgen fait une o secundă apropo de Ferlaufen. Uh, Fer ăsta știi că induce ceva negativ, da? De exemplu, avem un alt verb, fer cucan. Păi, sunt vas fer cucanist? Nu. Dar cucan, știi ce, e Cucman. Cucan, da. A, a, a privi, a uitat. uitat. Uita, e, e, da. e, fer cucan este când te uiți greșit, te uiți în altă parte. De exemplu, spune cineva să-i spui o, un preț, îi spui, îl spui greșit, după a-i spui enshuldigung. I habă fer cuct. Adică, scuze, m-am uitat alături, m-am uitat greșit, m-am uitat pe lângă. Înțelegi? Am înțeles. Și da, da, da. la fel este laufăn a merge. Fer laufăn a te rătăci. fer cucăn. Mai avem tot cu fer, fer șlucăn. Șlucăn, vasis, șlucăn. Șlucăn e înghițit. Exact. Fer șlucăn este când te neci. Când te înghiți greșit. când e... Înțelegi? Da, da. Și tot cu fer mai avem... Uh, uh, sure fer gifted. gifted. a te otrăvi, da. Și mai avem... Da. Um, uh, ce mai avem fer? Fershriban? Când ai scris greșit? Greșit. Da? chiar n-am știut asta cu ferul fer Good. Ok. Și încă o secundă, tot cu fer. Mai avem Fershlafen. Fershlafen îl cunoști? Am dormit prea mult. Exact, am dormit greșit, am dormit cum nu trebuia. Adică am. avem Fershlafen, în de tot. Exact. Am dormit hal spre. Exact, toate sunt, vezi, induc ceva negativ, da? Da. Și la fel, desigur, și Ferhraiderton, tot ceva negativ induce. Da. Gut. <laughs> da. Asta că a fost <laughs> voi. Weiter. Poftim. Weiter. Morgen fährt unser nettes Alter Mädchen wieder zurück nach Hause, wenn sie doch immer bei uns bleiben würde. Exact. Netes au -pair, mädchen. -au -pair, net ist Au-Ber Mädchen, wie heißt das? O, înseamnă uh, -pair. asta babysitter. E babysitter, așa se numește. Da, se mai numește Au-Ber domnișoara, da? Ok, un fel de la am înțeles, n-am știut asta. Ok, și atunci ich bin so müde, wenn unsere Gäste doch endlich nach Hause gen vurde. No mai, gen gen the. Würde. Vurden, vurden ca mai mult. Exact, da. geste, vurden ah. gen. Dacă ar pleca da. odată, ia? Da, aici trebuie să pun tot timpul gen vurde, nu vurde gen. Păi nu pot uh, pui gen vurden pentru că l avem pe ven. Deci, când e ven trebuie să fie tot timpul vurden ultim. E, verbul la final, da. Da. Dacă spui Uh, Muzafirii mei ar pleca, spui Meine Gäste würden gehen. Würden gehen. Da, dar da, dacă e ven sau dacă e vail sau alt motiv pentru care verbul aruncat la urmă, atunci avem uh, Würden gehen. Ok. Ich will nichts von diesem typ wissen, wenn er mich nur endlich in Ruhe lassen würde. Mai verde, yeah, no, Deci, cum s-a traduce? Da. Eu nu vreau să știu nimic de la acest tip. Despre acest tip? Despre acest tip. Dacă el m-ar lăsa în liniște. În pace, da, mai. În Îmi pace. Good. Așa. Ok. Frag Da, da, mai no. facem. Mi se pare că următorul este tot cu conjunctiv. Și, adică să. Să te obișnuiești cu formulările astea. Că asta este soluția, să faci multe exerciții ca să-ți sune la ureche, la un moment dat. Da. Vierden, vierden, Bun, știi? Chiar e Sigur că a -a exemplele sunt fain. artificiale, nu o să le folosești pastea. Dar nu, te dar obișnuiești cu ideea. Uh -huh. Ok, următorul... De acum încolo când aud, ven, vai, tot timpul să știu că vierden, würde E la urmă. E Exact. Da. Și atunci, dan vere alles anders gekomen. Or, de Dar de ce okay. e țiu la urmă? Ozin? De ce este țiu la urmă? De ce este țiu la urmă? Am făcut asta odată. Uh, nu? Adică nu dacă am făcut asta. Pentru că verbul este care? Verbul aici ai. Orden. Nein? Este țiu oh, ordnen. Și este un verb cu particule atașabile, este cum cum e uncommon. Cum și apollen. Apolen, da. Abei la urmă. Aici țuie e la urmă. da, da. Deci nu e în verbul, ci zurnen, a ordona. Înțeleg. Good weiter. Și atunci, wenn ich meine Schlüssel nichts vergessen hätte, Mhm. Să atunci, să iau un un exemplu de aici. Könnte ich jetzt in meine Wohnung Könnte ich jetzt in meine Wohnung? Da, deci asta e, Da, de e înțeles de ce e așa? Da, da. Good. Wenn der Unterricht nicht so langweilig gewesen wäre, mm -hmm. Acum Akum a o dată de pe toate, ca să vezi cam care s ar potrivit, că nai de unde să-l găsești. Hätte ich nicht das Flugzeug verpasst, wären wir zum, zum Schwimmen an den See gefahren, wäre mir jetzt nicht so schlecht. În primul nu știu ce înseamnă Un Unterricht Undereich înseamnă curs. C ceea ce Undereich. facem noi acum este Deutschunterricht. Noi facem okay. un curs de germană. Okay, Lecție, în sensul ăsta. Da. Și atunci, Würde ich mich, mir ein neues auto kaufen? Könnte er mehr Zeit mit seine kinder verbringen? Asta e. Mm, ia mai ce? știe. Könnte ich sie besser verstehen? Asta e. <laughs> Dacă er nicht zu spät zu n Meeting gekommen? adormit. N-aș fi adormit. Ar fi dabei Ar Eu cred Ar asta e. Ar fi fost. Ar fi Ar fi fost. așa plictisitor, n-aș fi adormit. N-aș fi adormit. Ar ich nicht dabei eingeschlafen. Da. Ar adormit, da, nicht dabei eingeschlafen. Ja? Ar 3. Wenn mein, wenn mein deci, dacă nu ar fi dormit? Da. Au. Eu uh, nu cred. Pentru că ce treaba am eu cu dormitul lui? Eu am ratat avionul. Eu cred că este el cu mitingul. Ver, er, nicht, nicht spät zu miting e Că dacă nu ar fi dormit, nu ar fi, nu ar fi întârziat întâlnirea. Mitingul. De aia, consider că e a Da. Am înțeleg. atunci avem zic pe auf der plus în formă Deci, dacă. cum traduci? Dacă ei s-ar fi pregătit mai bine la examen. Mm -hmm. Dacă ei s-ar fi pregătit mai bine la examen. Probabil că n-ar fi picat. Da, așa atunci e deci să faștem. n Nein. No, wäre sie nicht durchgefahren. Exakt. Mm -hmm. Wenn der Taxifahr schnell gefahren wäre, schau mal, hätte ich nicht das Flugzeug verpasst. Exakt, verpassen, ja. Arata. Da. Fern. Verpassen. Passen, verpassen. Da. Wenn es am Wochenende nicht geregnet hätte, mm -hmm. könnte er. Cred că e la cu jdimon. probabil. Vream viata cu fi am de cei care Dacă da. Deci n -ar fi fost vreme, mm -hmm. Ok, am yeah. uh, so nu mi -ar fi fata de ciocolata, am de gresit. Da? Vream sa nu fi fata de ciocolata. Vream fi fata fi Vere mine jetzt nicht so slecht. Da, ca să înseamnă, nu. Da, nu mi-a ajutat așa, rot, dar. Așa, -aș rot, da, două ciocolati. Domnul. Venich geld hete, würde ich mie ein neues auto cufen. Exact. Aș cumpăra o mașină. Aș cumpăra o mașină, da. E și, și la fel, uite, în partea cealaltă, ven, din cauza că la început, hete i-arunca la urmă. Da, chiar că. Er... Aici nu-i decât un verb. Dacă ar fi fost două verbe, dacă ar fi fost wenn ich lernen würde, dacă aș învăța, dacă aș avea bani, ja? tot la... la urmă ar fi. Tot la urmă. Întotdeauna ven, aruncă al doilea verb la da. urmă. La urmă, da. Wenn er nicht so viel arbeiten müsste, könnte er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Nu? Genau, yeah, genau. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wenn sie nicht so leise sprechen würde... No, hai mal? Wenn sie nicht so... Wenn sie nicht so leise... Zis, găsit, so leise sprechen würde... Și atunci ce-o mai rămas? Dar da, cum traduci? Dacă nu ați vorbi așa încet. Exact. Dacă nu ați vorbi așa încet... Uh, vei... Nein. Probabil... Izibe, să Exact. V-aș înțelege mai bine. F. V-aș înțelege Dacă mai -ați bine. Dacă n-ați vădășa încet. Ia? Da. încep uh... Da. Um... De Ia? Încep să să cât de cât despre conjunctivul ăsta. Încep asta. să prind, da. Sunt destul de chestii. Sunt multe chestii care încă mi noi. Și da. Trebuie să-mi intre în vocabular. asta e și rolul exercițiilor. Da. Probabil. Sigur mai bine. facem și. Good o să fie to mai bine.